Tu vrei poezii, poezii. Tu vrei poezii, poezii, Și ți-ar trebui poezii De dragoste și de a fi, De zilele toamnelor gri, De țurțuri topiți peste zi. Și ți-ar trebui poezii În care să nici nu mai știi Cuvinte, tăceri, armonii Și numai atât, poezii, în stare de a te amăgi. Dar eu, cum n-aș vrea dacă aș ști să-ți dau doar atât, Poezii, ilogice, sfinte, candrii. Ca Ci iată, prea frageda mea, ce-ți dau, îi pedepsa cea grea. Eu nu sunt poet de saltea, eu nu sunt poet cadea. Când spun, spune inima mea, când scriu, nu mă învălui în stea. Poliția m-ar aresta, popoarele m -ar grația și în tot ce e literă grea, nevolnică temenea, măreață în a se lupta Se tânguie epoca mea Și dacă la zid voi fi pus cu tot ce am scris și am spus Zdrobit de un delict presupus, de vorbe cum vorbele nus Eu, simplu poet, nu Isus nici neamți nici englez și nici rus Ci doar un român nesupus Eu dacă la zid voi fi pus Și de un pluton voi fi dus Atunci, doar atunci Mai presus de tot ce am scris și am spus Un hohot de plâns și de râs Atunci, în momentul confuz Voi face un pastel sub produs când sângele meu va fi dus de vântul ce vine de sus, și tu vei vedea cum e pus să curgă pe cer în apus.